Zortzei garran egotaldia, Jesusek berba egiten dutxe, Andrei. Gurtzen zaizugu kristo eta beden gatzen, mundua zeure kurutze zeu salbatu dozulako. Judazan zailtzaileak, Jesus kondenatua ebela ikustean, Damu izan eban eta zilarrezko geitan ma txampunak abade buru terriko zarri bihurtu dutzen zan, esonez, txartu egindot, errugabea eriotzara emonez. Baina arek erantzun eutxoen, eta guri zer, hor orduan dirua tenpluan jaurtirik, alde egin eta bere burua urkatuean. Jesusek bere hotxal uzatzen deutxe, euren samina agertzen deutxoen emakumeei. Ez daun nahi horretan gelditu daitezen. Bere egoeran, eure igainera jatorkena, irakurri daela baina. Agintarien edo altxuen edo dirutsuen morroi ez izateak dakarren ondamena, ez da haine errukigarria. Jainkoaren aia betetean aurkitxu daiteken ondamena Ez da, ondamen, bizitzea jainkoari eskertzea baino, baina dirua gaiteik lagun bat saltzea, jainkoaren izenean, bizitzaren itxurriaren izenean, gizon bateriozaren motea, modu seba idala erruka, errukarria. Bete gaitezla jainkoaren eskerronez, zalekerien morro izaten ez gaitezan, Jainkoaren seme alaben askatasunean bizi izan baino. Gure aita zeruetan zarana santu izan zure izena etor bedizure arrainiu ba. Egin zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo gaur egun honetako hogia. Parkatu gure zorrak geukere gure zordunei parkatzen deutsegun ezkero. Zeigustu itxiten eta zinioan jausten, baina ataraga izuzgatxetik. Amen. Bederatzi garran egotaldia. Jesus irugarrenezen jausten da. Gurtzen zaitxugu kristo eta beden mundua Munduaz zure kurutze santuaz esalbatu dozulako. Gobernariak barriro galdetu eutzen. Bietako zein nahi dozubea askatzea. Barrabaz, erantzune ben. Pilatok esan eutzen, eta zer egin behar dut jesusegaz, mesiaz entelakoa gaz. Tamek erantzune ben, kurutzean josi. Eta arek, zer okerre egin dau ba. Arek, gero eta joan diagoz, kurutzean josi. Guzti alperk eta gainera, izkanbila sortzekera joia zela ikusi dik, pilato gura hartu eta eskua garbitu bazan, jendearen aurrean, esonez, esnaz gizon honen eriotzearen erantzule, zeuek ikusi. Gerri osoak erantzunean, gehu eta geure ondoren egiten gara horren eriotzearen erantzule. Orduan barrabaz askatu eutzen, eta jesuz, zigortuaz ondoren, Haren eskuetara emonean, kurutzean josieien. Jaustea da gure geureena. Ez daigun ukatu? Onartu daigun apaltasunez? Ez gara gitxiako jausti egin garalako. Bai, ostera hori ukatzen dogulako, besteak guzurtitzate jarten ditugulata. Edo emon lehiguen laguntza ez deusku eta emongo. Eta gizarte leiakorra indartu egiten duguta. Ez da idala inor erru nire makaltasunez edo ez. Jakinda idala utortzen nire ezina eta onartu eta eskertzen laguntza. Ez neure erruz inor eriotzaratu edo izanagaltzera eroan. Ez daia la agintean eurealde jarri na izan. Izan itela nere makaltasunen jabe eta besten makaltasunen erruki. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure isena, etor bedi zure Egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emoihu duzu gaur egun honetako hogia parkatu gure zorrak, geukere gure zordunei parkatzen dutxegun ezkero. Ezeigu zuitzi, tentasinoan jausten, baina ataraga, izuz, gatzetik. Amen. Amar garren egotaldia, jesuz bilutxik jarten dabe. Gurtzen zaitxigu kristo eta beden Mundua munduaz eure santuaz salbatu dozulako. Gobernariaren soldatu behar jesu jaure gira eroan eben, eta gudu taldeko danaken batu ebezan, haren inguruan, soinekoak erantzi eutxo ezan, eta purpurazko batez jantzi eben. Arantzaz egindako koroia ezarri eutxoen buruan, eta kainabera eskuan, eta aurrean belaunik aturik, seka egin eutxoen esan ez, agur, txuleguen erregea, listua botaten eutxoen, eta kainabereak endurik buruan joten eben. Naiko iseka egin ondoren, kaperantzi eta bere sonekuak jarri eutxo ezan, gero kurutzean josteko eroan eben. Zein errez, joten dugu inoren lepotik barre egitera. Txiki-tsikitatik ikasi dugu, Akattzen batan dagouen ari barre egitea. Eta gero, atxekabbes lagunduko badeltzoko ere ja usten da nagusi bati ere barre egitea. Ez dugu atxegin, baina gere inorrk barre eginigu zen bat biluzten dugun, geure akatxiik inork ikutie ez daian bestei barre egin deen. Eta behin baino zarriagotan, ikusten gagoz egunotan. Barre egin dutsegunen beharra dugu, etxeetan gure nagusiak zain joa idai ezan, geukegina ez dugu zan lanak egindai irabazi txikiko zerbitzuak egindai ezan, eta barre. Ikasikoet dugu lanik apalena ere aintzat hartzen eta eskertzen. Ikazikote dugu pertsona apal eta xumeak emakumea eta zarra, ezindua, gutxitua, gaixoa, edo jakina haintzat hartzen zenidietzat eukiten eta danadalako eskertzen danontzako gizartea egin gura badugu. Gurea ita zeruetan zarana santu izan bedi zure izena, etor bedi zurerainua egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emo iguzu gaur egun honetako hogia parkatu gure zorrak, geukere gure zordu parkatzen duts egunez gero. Eta ez ez iguzu hitxitenetaeinan Ja baina ataraagaizuz katxetikmen. Hamaika garren egotaldia, jesuz kurutzean josten dabe. Gurtzen zaikigo kristo eta beden mundua zerbe kurutze santuaz, salbatu dozulako. Golgota izeneko tokira elduz iranean, golgotak burua zur esan nahi daut, behazunez nahaztutako ardaua emone utxoen edatera. Jesusek dastatu baina zeban edan nahi izan. Kurutzean Josie ondoren soldadue Jesusen jantziak banatu egin bezan, sotz eginez. Eta angel dituz izan desarrita zaintzen. Buruaren gainaldean kondenaren arrazoia ipinieben idazita. Hau Jesusa, Judeguen erregea. Tapurbi Josie bezan kurutzean Jesusegas batera bat eskoian eta bestea eskerren. Andegi jaroten zirenek Irain egiten eutxoen Jesusi buruari eragin eta esan ez santutegia dezegin. Eta iruegunen eraikitzen eidauan horrek. Jainkoaren zemea baiz, salba egik eure burua. Jartxia dikurutzetik. Ondo bizigara, zenbaten lepotik. Zenbat pobretu doguz geure ondo izatearen izenean? Zenbat eroan doguz, taroa guz, gozearen, pobreziaren, ezjakintzaren eta alkargorrotatzearen kurutzera? Hau ere ez dugu autortu gude izango, baina hori xeda egindoguna idugarren deritzogun munduagaz. Eure na bere astasunak surgatzen doguz, Eta zorpe baltzean ondazen kanpo zorraren kurutzean jorsita izten duguz. Eta kalbarioko gudari eglez, geure artean zotze egiten doguz, lapurtutako aberastasunak norentzat izango diran, eta kontsumokerian bizi izanez, metaz eitzugun ondakinak bihurtzen deutse guz pobretuei. Zabaldu jaunan bihotza irakatzia idazun aurritxu izaten, daukadana eskertzen eta partekazen, eta izan daidala argi. Soberan daukadana inore nadala, eta ez zinda ikedala alperri kaldu. Gure haita zeruetan zarana,